one in a brotherhood of man. There is a light that comes from Africa and it's shining round the world. Let all the colors speak of pride and joy in a voice that must be heard. We are Let everyone get up and to the stars We will go marching on I had a dream I was in Africa I was sorry like a bird And then a million voices all around Were saying to the world that we are riding Dit is net so skyns na 7e 1904 Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek iets ingeskakel by Net Radio SA, Net Radio SA Ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Ek gee my gereeld hier die webadres door Met die hoop dat elkeen van ons wat luister gered Net een geleentheid sal maak, vind die geleentheid, vind die tyd om by die webwerf te keur en rond te kyk na al die inlichting wat daar is. Vooral dan nou die inlichting rondom die verskillende programme en die omroepers, tyde van uitsending en dan uit die aard van die zaak, die archief waar een mens kan gaan luister na persoon, Van ons programme wat al reeds uitgesaai is tevore En dat jy daarna kan luister Dit is ook dan terwille van mense wat nie binnen in hierdie bepaalde tyd geleef val nie Het is een mens opkyk van uit Afrika Of dan Zuid-Afrika, kyk recht hier Dan sien ons die lande wat binnen in hierdie bepaalde tyd geleef nou val soos by ook daar in Rusland, so ver noord as dit, en dan ook uit die aard van die saak, mense daar in die Arabiese lande, soos ons mense, deel van ons groep Tania, en ook Linda en so meer, en dan al die mense in Suid-Afrika, maar ook in Afrika. Een mens wil graag elke mens bewus maak, van hierdie geleentheid om te kan luister, vooral ook een program soos hierdie Stem van Hoop. Ons wil graag een Stem van Hoop wees. Baie mense het groot vraagstukke waarmee hulle warstel, en het gebed nodig, en ons wil graag daar die Stem van Hoop wees, en ons wil bid, En saam bid om met die Heere ons geleer het om te bid. Bid het die effect. Ons gebede word ook wonderbaarlik dier engele en weer ook bakke opgevang word na die troon van God gedra so God daarna luister en dit soms dan verhoor. So dit is vir ons een geleentheid om contact te maak met enige persoon, enige plek op aarde. Dit is net een wonderlijke geleentheid, want al die golwe wat hier vandaan beweeg, hieruit Irene, beweeg dier middel van hier die internet radio, dwars oor die ganse wereld. En jy weet soms, dan is, is een mens spuit. Nou, paie mens het al gesê, spuit is een goeie ding. Die probleem is, dit kom soms net te laat. Vooral is een mens, byvoorbeeld, by een begrafnis teenwoordig is. En jy denk aan die persoon, wie sy oorskot nou daar in die kus le, en iets wat jy dalk vir die persoon wou gedoen het. En nou kan jy nie mee nie. En dan is het nou een probleem, omdat die mens dan nou spuit is, dat jy dit nie gedoen het nie. Mens moet nooit vir iemand sê, ek wou nog dit en dit vir jou gedoen het nie. Baie mense wat my nou al herken het en gehoor het dat daar een naser het, is daar een nougat fabriek, wat nou rechtig baie lekker, lekker, lekker nougat maak is rechtig lekker, en baie mense het ek dan nou al voor geld gegees, ek weet dat hulle naar Israël toe gaan, en, en, en Nazareth is op die program, is gewoon op die program, en dan vraag om vir my daarvan saam te bring, en dan het ek nou al in gesprek met iemand gestaan, en dan sê iemand, hulle was naar Israël, sê man weet jy en ek wou nog vir jou, nou dat gekoop het, nou hoekom sa jy nou vir iemand sê, hey, jy wou nog vir hom nou dat gekoop het jy weet dit beteken ons dan niks nie so kom het ons nou nie binnen in daarie kategorie val van ek wou nog dit en ek wou nog dat en kom ons doen dit, ons grijp die geleentheid aan, daarom is daar so 'n Latijnse uitdrukking van carpe die carpe die beteken gryp jou geleentheid aan as daar geleentheid is, moet die mens jou geleenthede angryp. Hierdie is ook een geleentheid om aan te gryp. So, kom ons maak gebruik van die geleentheid hier op net radio SA om vir mense daarvan te vertel, terwijl hulle nog lewe dat hulle die geleentheid kan kry om te luister, saam te luister na die woord van die Here want hier gaan dit eintlik maar net by my geprogramme oor oordenkings van Godse woord om daar daaroor na te dink om dit te bepeins soos wat ons dit vanaand ook weer gaan doen uit Romeine hoofstuk 1 dit te bepeins na te dink mediteer meditasie met tyd aan et hy en die Here vir vir Joshua gesê En hoekom sal die Heere dit nou net vir Joshua sê nie, ook vir my en vir jou nie? Want hy het om voor my rede gegeven, sê so dat jy nie af kan weik nie, as jy dit bepyns en oorpyns en oordink en bepyns, dan sal mys dit nie somme vergeet nie, en die woord bly by jou, die geest van die Heere, woon ook oon ons om ons te herinner aan dit wat ons bepyns het wat ons oordink het, wat oor ons gemediteer het, want dit word deel van die mens, in daar die proces van bepeinsing, soos voedsel wat jy inneem en wat jy verteer in daar die proces. wat so bepeinsing eindelijk ook behels onder andere, deel van die skakeringe van die betekenis van die woord, Die program dan vanavond door Stem van Hoop en ons wil graag saam bid en ek gaan vraag dat ons ook soms so begin door te bid en kom ons bid in die besonder vir Suid-Afrika Heere, ons sê vir u baie dankie vir u voorrecht wat ons het van tyd tot tyd Om saam te kan bid Om ons krachte in so'n manier En op so'n manier saam te snoer in ons gebed En ons nader die troon van genade Erken u as God, as skipper Maar wonderbaarlik ook as ons vader uit wie ons gebore is En omdat jy ons vader is, het ons daar die voorrecht om met jy te praat as pa, as jimmelse vader. En dank jy dat ons dit so mag doen. Ons buig voor u aan aanbidding. En ons erken jy as die enigste God, die skipper wat uit die niks die ganse heelal in ansijn geroep het en alles onderhoud door u krachtige woord. Ons dankie vir al ons goeie gaves wat ons elke dag uit u hand ontvang. Ere ons weet dat ons van tyd tot tyd ook ons sieninge moet tel en daarom wil ons dit ook doen onder die leiding van u geest. Dankie dat ons of kon opstaan en lewe in gezondheid. Baie dankie dat ons iets gehad het om te eet, dat ons kleren het om aan te trek. Dat ons dalk een motor besit waarmee ons kan rui van punt A tot by punt B. Dat ons die financiës het om brandstof in die motor te sit. Financiës het om die motor na te sien. kracht het, levenskracht het en nog daar die nuchterheid van verstand om die motordalk nog te kan bestuur en al die ander goeikies wat ons nog kan doen ons weet, ons moet ons sieninge tel, daarom tel ons dit vanavond here, en ons sê vir die baie dankie vir dit alles maar daar is ook baie behoeftes in ons land en vir die rede wil ons as een volk wil ons ons sondeskult voor u belei rechtig dit belei voor u soos wat u dit vir ons sê as ons ons sonde belei u is getrouw en rechtverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig en op ander plek kom, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos karlaak en het sal wit word soos wol, dit is die voorrecht wat ons het, en daarom kompleit ons, Heere, vir die vergifnis van ons volk sondes, en bid dat u ons sal vergewe en dat u ons sal kan seen. Ons denk aan plekke wat rechtig droog is hier in ons land waar daar water te kort is ons bid vir reen bid vir verlichting ons dank dankie vir plekke wat wel reen ontvang het en miskien dalk op hierdie oomlik terwijl ons nou bid reen ontvang ons bid ook vader vir die omstandighede waarin sommige van ons mense woon Mense wat in plakkerskamp hulle self bevind. Mense wat nie elke dag kos het om te eet nie. Mense wat nie ees die voorrecht het om te kan bad nie, of te kan stort nie. Ons vraag jyre, dat jy ook in daardie behoeftes sal kan voorsien, na die rijkdom van jy genade. Ons bid ook vir ons self, Elkeen van ons wat nou luister, ons buig voor u en bid vader vir gesondheid, al ons dalk nou nie bewus van een of ander siekte wat ons onderleer het nie, en as daar iemand siek is, dan bid ons vir geneesing maar ons weet ook, Heere, voorkoming is ook beter as geneesing en daarom vraag ons dat u ons sal bewaar, dat ons lichame daar die weerstand sal kan opbouw, so dat ons kan vech tegen inkomende siektes. Ons wil dank, as ons elkeene inkomst het, dat ons werk het, het ons inkomst het. As daar mense is wat nie so inkomst het nie, wat nie werk het nie, bid ons ook vir hulle. Vra vir u, Heere, en u groot genade en baremhartigheid, om ook daarin te voorsien. En mense wat nie werk kan vind nie, ons bid, Heere, sal u help dat daar die persoene iets sal kan vind om vanaan te kan eet, kinders wat al honger is, nie iets het om te eet nie, dat hy wonderwerk sal doen, en ons weet jyre, hy jy doen dit ook dier ons, so wanneer ons bewis word van so iets, dat ons sal kan doen wat ons kan, help ons daar in vader, en ons bid dit in Jezus' kostbare naam, Amen Ek het vanavond hier een skrifgedeelte wat ek Toe ek vanochtend in die kerk gesit het Voor die eredienst begin het Het ek so bykie In die bybel geblaai so in die griekse bybel En ek gaan juist die griekse tekst gebruik Net vir die voorrecht Dat jy so saam met my dier dit kan lees Wat ook dit so lees nou die Griekse tekst en jy sien by daar nou letterlik staan by elkeen van die woorde, die dag ek weet jy, het sal so lekker gewees het as jy iemand kon saam laat stap so dier die tekst, en die dinge sien wat jy daar sien, omdat die meeste van ons werk maar net met die vertaling, en sien jy die rijkdom van alles wat daar staan he, en ek het al achtergekom as een mens na een tekst, kyk in die Grieks, teenoor na jou Afrikaans, as jy jou, jou Bible het, wat aan die gewoontes met aantekeningen, en het is gehighlight, of onderstrepe, of hoe jy dit dan ook al gedoen het, dan is dit al asof jy goed miskyk, so al asof jy dit nie, rechtig meer haak sien he as jy dis nou met ‘n vreemde tekst geconfronteer word en jy sien nou die woorde dan sê het so amper asof jy dink maar joh, het ek dit nou al gesien in my lewe of hoekom het ek nie daar aan andag gegeen he dit is nou maar hoe die leven werk so ek het nou die tekst van die Romeine 1 vers 1 maar ek sê maar kyk hoe ver ons kom, ons kyk maar waar die Heere vir ons toelaat, sal dan nie hastig wees nie, kyk na dit wat hier neergepeen is, dier Paulus, en Paulus identificeer hom ook sommer dadelijk, hier in die eerste hoofdstuk, in die eerste vers, hy sê, en miskien lees ek maar sommer net eerst vir die Griekse versie, en dan vat ons elke woord, staan nou so, paulus doelos, Christo, Jesu Kletos apostolos aphorismenos, hy is euangelion theu. Slik, dit nou vir jy soe 1-1 lees en dan vertaal en verklaar. Die eerste woord is Paulos en dit is my soe my vir jy duidelik dat dit Paulus is, dit is die woord vir Paulus. En dan die tweede woord, doelos hier was op een stadium een skip, een boot, een groot boot, wat aan christene behoort het, waarmee hulle so van land tot land sendingwerk gedoen het. Doelos. Doelos in sy grond betekenis, betekenis slaaf. Nou ons weet mis nou wat een slaaf rechtig beteken, ons leef nou nie meer in tyd van Slave en vrymanne nie. Maar dit is nou iemand wat nie aan homself behoort nie. A doeloos is is een persoon wat nie aan homself behoort nie. Hy het die vryheid nie. Hy kan nie maar maak wat hy wil nie. Want hy het een baas. Hy het een eienaar. En Paulus verkies om hier die woord dan te gebruik om homself te beskryf as a slaaf wat nie vry is om mannet te maak wat hy wil nie maar hy is a slaaf van Christus Jesu Christus Jesus hy behoort aan hom hy is sy slaaf nou baie mense hou nie van die woord slaaf nie, omdat dit nou hierdie betekenis het van destijds toe wat daar nog slawe was probeer hulle maar bykie wegskram, dit is ons nou hoe mense politisch correct probeer optree ek self probeer nie, sal ek goed doen nie, ek bly by die tekst, bly daar by, wil graag daar die specifieke betekenis wat so dier God geinspireer is en daar weer te geef Nou, dit is nie verkeerd om te sê, dit beteken dan nou ook een dienstknig nie. En soos die Engelse vertaling dit het as servant, maar die grondbetekenis daarvan is een slaaf. A servant, jy kan a servant hee wat nou nie renootweinig slaaf is nie. So daar verloor een mens so'n van daar die betekenis, as jy afweik van dit wat daar staan, doelos. Paulus sê hy is doelos, hy is slaaf. Beteken hy is nie vry om te doen wat hy wil nie, hy moet luister na wat Jezus Christus vir hom sê. En ek wonder ek of jy jou al self so gesien het geïdentificeer het as dan een slaaf van Jesus Christus. Dat jy nie aan jyself behoort nie, dat jy aan hom behoort. Nou, om daar nou ons mense soek allerhande soorte maniere om uit een situasie uit weg te kom. En probeer die hele ding versag met ander soorte woorde en begrippe in plaas van om te bly by dit wat daar staan. Want as ek een slaaf is, dan beteken dit alles wat ek het, boord eindelijk aan my meester, aan my baas, aan my meester, Jezus Christus. Ek het nie eindelijk iets nie, as een slaaf nie. Alles boord aan Jezus en wanneer Jezus dit nodig het, dan is die slaaf onderstel om dit alles tot sy beskikking te stel. En hy sê, dit nou waar ons probeer wegglip en wegkryp. En sê, maar ons leef dan nie meer daar in, in sy kateie, nee, daar is dan nie meer slaaf en so, en daar is nie slaaf over vry man nie, dit is nie rechtig so nie. As die skrif dit daar gebruik sê, daar is nie onderskuit nie. Ons is allemaal die selfde. Wanneer ons voor Jezus staan en voor God staan en ons gaan eendag elkeen voor hom staan, dit is een uitgemaakte saak in die skrif, ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn. Dan is ons allemaal gelijk. Ons word allemaal oor die selwe kam geskeer. Daar is geen onrecht by God nie, daar is nie voortrekkerij by hom nie. Amal word oor die sellekam geskeer. En sou dit dan nie wonderlik gewees het, dat jy jou gewillig aan Jezus toegeweid het as een slaaf. En vir hom gesê het, heren, alles wat ek het boord aan u, wat u ook al nodig het, is tot u beskikking as God iets nodig het, as die Heere Jezus iets nodig het, om dit dan tot sy beskikking te stel, en as een mens jou tot sy beskikking stel, dan beteken daar die self, beteken alles wat jy is en alles wat jy het, behoort aan om. Alles wat jy is, alles wat jy het. Al jou vaardighede wat jy het, behoort aan die Heere kom ons denk nou aan iemand soos Elvis Presley wat nou jare terug oor lere is prachtige mooie stem gehad het miljoene mense het naam geluister en wou naam luister sê nou die man het besluit toe hy nou ontdek het van hierdie groot gave wat hy, ontdek, wat hy ontvang het om dit net aan die Heere toe te wei, om dit net sy eiendom te maak vir die Heere te sê Heere, ek het ons dan nie my eie stem gemaakt nie en woord aan u? en wat die ook al daarmee wil doen, doen dit asjeblief dan sou dit ons Helemaal een ander soort van een situasie vir hom gewees het, wanneer hy nou voor die rechterstoel van Christus verskyn, en hy het nou nie sy lewe en al sy talente tot die Heerense beskikking gestel nie. En dan om dan spuit te wees, dan is het te laat want jy word geoordeeld daar volgens Paulus, volgens alles wat jy in die lichaam gedoen het, of het goed was en of het nou slecht was. Doelos, wat sy so jy vanaan sê, sy so jy dat dit daarmee kan identificeer, om te sê dat jy slaaf is van die Heere Jezus, dit wat hy wil hee, Dulos, Christu, Jesu Volgende woord, Kletos Nou jy het al wat keer gehoor as ek hier in die verskillende tale Mensen groet, een van die tale is in die Griekse Om te sê Kalimera Is twee woorde wat in mekaar gesit is Dit is Kaleo en Hemera Kaleo beteken roep en hemera beteken dag, en as jy nou sê, kalimera sê ek roep dag, of ek sê dag, soos wat ons dit ook soms in die Afrikaans sê. Kletos beteken geroep, kletos, apostelos, ek is een geroep apostel. Het nou, is interessant die twee woorde langs mekaar, kletos, wat nou van kaleo, wat beteken om geroep te wees, en dan apostelos, wat weer van die woord apostello afkom, wat beteken om te stuur, die heren roep een mens om jou te stuur, so kom hier, my jou ek kan het douw my pa as ons gewoonlik as jy geroep het, jy jy ergens jy en gestuur, vir een of ander taak, vir een of ander iets wat jy moet doen, en as Jezus jou roep, dan wil hy jou stuur vir hierdie verskrikkelijke belangrike taak, namelijk om die goeie nies aan mense te gaan verkondig, want Jezus het op die stadium alles so aanskou en gesê die lande staan ruip vir die oes, maar daar is te min mense om te gestuur te word. Die arbeiders is minn. Nou wat een wonderlijke vore gaan dit nou wees as jy nou een dag voor Jezus staan en jy weet hy het jou geroep, want hy roep jou die heren roep jou en dan stuur hy jou en as hy ons stuur, dan stuur hy ons om die goeie noes vir die wereld oor te dra om vir mense te vertel en sê God die Vader het sy enige gebore soon gestuur na die aarde toe, om hier vir ons die skuldprys, dit die skuldlaas te vereffen, so dat ons vry kan wees, want ons was ook slave van die vijand van God en ons het omgedien maar nou is ons vrygekoop daarvan maar ons is nou ingeskryf as slawe van Jezus om hier die goeie nies aan elke ander mens te gaan vertel geroepen apostel, kletos apostelos, ek is een geroepen gestuurde. Amal van ons is geroep, ons is net die amal gestuur nie, want jy moet luister, jy moet vir die Heere, sê hier is ek, soos wat die Heere gevraad in die dag van, van Jesaja, wie sal ek stuur? Wie sal vir my gaan? En toe sê Jesaja, hier is ek, stuur my en hier het om gestuur nou sal jy nie ook maar vir die Heere positief antwoord en vir hom sê hier is ek Heere as jy my nodig het, jy ken my jy weet wat ek kan, wat ek nie kan doen nie ken my swakere en jy ken my sterkpunte, jy ken my genade gaves wat hy vir my gegeet en al my talente en alles wat ek het, stuur my asjeblief dan die volgende woord aphorismanos aphorismanos ek het nou nou gekyk na die woord baie interessante woord wat hier in die Engelse vertaling vertaal word having been set apart Having been set apart, To kom ons sê, Jy hou persoon dop, Ek kon gelukkig dit gedoen het, Van my kinder daar af, En gekeke do, Delvers, Met een klomp grijs, voor voordele le, Op een sorteertafel, Kon daar staan, En kyk hulle dit doen, Met sy vergroot glas, En al sy goed, Waarmee hy werk, En hoe hy daar tussen hierdie, al hierdie jylle massa goed wat hy voor hom lee, soek na diamante, want hy moet hy baie mooi fijn kyk, want destijds het die mense van sommige baie diamante ook misgekyk. En hy raak gesê nie. Nou dit is die soort van een woord wat hier gebruik word is dat die Heere ons uitgesoek het. Ons moet dit verstaan, ek het nou nie rechtig die tyd om daarop in te gaan nie, maar die here soek mense. Uit van die begin van Adam af, nadat Adam en Eva nou daar gezondig het en verkeerig kese gemaakt het, en die dood ontvang het, omdat die Heere vir hulle gewaarskede, gesê, die dag is jy daarvan van eet sterf jy, en dit die nou gedoen het, en alles verloor het, wat God vir die mens gegeet, en vandaar die oomlik af, is Gods oor doorloop die hele aarde, God soek, na mense, wat na God roep wat na God neig hê sou dit so maar vroeg in Genesis al sien waar daar mense is wat na God geneig het alhoewel daar die sonde val daar pas plaas gevind het en die mense weg beweeg het van God af hier in Genesis 4, dit is so vroeg as Genesis 4, en die ondou Kain het van Abel doodgeslaan, en toe het Eva weer swanger geraak, en sy het nou geboorte geskink, aan Zet, en kyk wat sê sy, Adam het sy vrou weer beken en sy het een zon gebaar, en om Zet genoem, want het sy gesê, God het vir my ander kind geskink, in die plek van Abel, omdat Cain om doodgeslaan het, daar die bose saad wat in kain was, het hier die rechtverdige saad van Abel nou uitgeroei, so nou, is geweldige versturing van die saad situasie. en ook verset is die sene geboore, wat hy een ons genoem het, toe, het hulle die naam van die Heere begin aanroep. onthou jy dit is een voorwaarde, amal wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. So uit hierdie nageslag moes God soek na iemand wat hy kon vertrouw, met iemand met wie hy een verbintenis kon aangaan. Jy kan nie met jyne gemense verbintenis aangaan nie, want as hy gebonde, hy is aan hierdie bepaalde persoon vastgemaak. En wat nou is die persoon jou nou teleerstel? En dis nou wat God moes doen, hy moes kyk en sy oor hy die hele ganse aarde deurloop en as niks verborge vir hom nie. Net soos die persoon by die sorteertafel hierdie delver daar sit en hy moet soek na a diamant, En hy moet kan onderskei tussen diamante en goed wat lyk soos diamante. Als jy 'n gekende oog erken wat 'n oog wat erken wat 'n kenner is, 'n oog wat 'n diamant kan raak sien maar dan is goed wat ook soms lyk soos een diamant, of dan is dat goed wat nie lyk soos een diamant, maar is het een. To ek nou gekant was, ek denk ek was in standaard, standaard 2, ja, ek denk ek was in standaard 2, to staan ek daar onder een boom, by een persoon wat bezig is om, nou die sorteerwerk te doen, en te kyk, en te soek vir diamante, maar nou kom het hier, van hier die apparaat, waarmee hulle nou, al die stof, wat gemeen word, of wat dan nou gedel word, gooi hulle nou in, op bepaalde gedeelte, waar dit gewas word, voordat, dit nou geskui word en na die sorteertafel toe gedra word, nou daar gooi ek toe, een sykerpotse deksel, so'n knop wat hy gehad, maar is nou afgebrek, is een stik in die ding wat daar in die veld gelet, wat ek opgetel het, en is een stik glas, die gooi ek toe nou daar, tussen hierdie, Hier die klippe wat nou uitgesorteer moet word Hier die gries Gooi ek daar an En hou ek nou die oomie dop Stout nie Hou ek om nou nou dop toe Hy nou daar die persoon die Die sif Die goed gesif, die sif Die sif so omkeer op sy sorteertafel En hier rol hier die Groot stuk glas rol daar Maar kyk, vir oomblik was hy daar dan nou so opgewonderd Toe hy daar die ding sien Want mense is dit nou een diamant gewees Want as hy nou skat, skat, skat, skat reik Dan hoef hy nou nie meer daar onder die boom te gesit het Om te klein klein so goed te soekie Dan kon hy maar soma dadelijk afgetreed maar sy kinders oog het toe dadelijk geseen daarna, die opgewondenheid was, maar vir oomlik en toe te besef, dit is om een stomme glaas hierdie, so kyk God na ons en hy soek na hierdie bepaalde eigenskappe, want hy wil ons roep en hy wil ons gebruik en dis die woord wat Paulus hier oor homself gebruik in die Greekse taal Aphorismonos Having been set apart Ek is uitgesoek Ek is uitgedelf Daar is een diep woord wat daar gebruik word Ek is uitgesoek Ek is gesoek dier God en hy het my gevind Hy het in my hier die bepaalde eigenskap gevind wat hy kan gebruik Hy wil hy vanavond vir jy sê Sê so, nou my luister As jy die Heere Jezus aangeneem het En besit jy al daar die goed waarna God soek Anders sou jy Jezus nooit aangeneem het Daar is miljoene miljoene mense hier op die aarde Wat ook die evangelie hoor En dis waarom een van die profete gevraag Heere nou weet nou ons brede kan gegeloo wat hulle vir so baie mense gepreek het, dit is net soos hierdie man wat so baie, baie, baie goed in hierdie sif van hom het, en wat hy daar omkeer op die sorteertafel, en tussen al daar die hele klomp, klomp, grijse daar voor hom le, as hy een keer net, een keer uh, op die dag, van al die sif wat daar so voor hom neergesit word, as hy net een diamant het, dan is hy een opgewonde persoon, want dan het hy daar in my inkomste, dan kom daar iets van al hierdie arbeid en goed, wat nou verrug is, en so is die Heere opgewonde, en selfs die engele, juig, wanneer een persoon tot bekering kom, dan is nog een diamant gevind, so wat ek en jy is, is diamante, wat dier God gevind is, en nou wil hy ons gebruik, hy wil ons nou stuur In die laaste drie woorde, in die sinneke hier, Is eu angelion feo? Ek is gevind, ek is gevind ter wille van, is, Eeuw Angelion Eeuw Angelion is die goeie nieuws, die the gospel, die evangelie Eeuw Angelion Ek is gevind terwille van die evangelie van God, die goeie nieuws wat God vir ons het Mensen as jy goeie nieuws het, dan weet jy mos, hoe graag jy daar die goeie nieuws wil ver, verspruif, oordraag Kom ons sê jy het een kind, een dochter, wat nie kan swanger raak nie, en wat begeerig is om haar eie kind te kan hee en die lewe te bring, en die ouwers is daarby ons nou betrok, hulle wil ouma en opa wees, hulle wil een nageslag sien vanuit hierdie dochter, genie maar dis die enigste dochter. en dis nou al jare en jare en jare wat hulle wacht, en die kind is nou al tegen daar die ouderdom, amper dat jy voorbij die tyd beweeg om kinders te kan hee, of te moet hee, want die mens weet ons hierby 40 jarige ouderdom, dan begin daar een sterk moendlikheid van Downs en Droomkinders na vore te kom. En sy nou maar, Sê nou maar net, hier die ouwers wat nou al so lang wacht samen met hier die dochter en haar man Dat hier die kind swanger raak En sê nou maar dit gebeur Dan kan ek nou vir jou sê mense, dit sal hier oor die Die lich, hier oor hier die golwe en met die sociale media saam, sal dit versprei word so vinnig soos blits, om hier die goeie nues met amal te deel, hier die opgewondenheid, nou mense, God het goeie nues vir die mens, daar van Adam Adamse daaf, met die slechte nues, dat die mens daar uit God Godse teenwoordigheid weggeneem moest word. En die Heere vir hom hy die verskrikkelijke woorde moest moes deel, hy het op eerst gebaarske, moest moet het asjeblief nie doen, hy die dag is hy het doen, gaan hy sterf. En nou is hy in daar die toestand, en God moet omsoek waar is, waar hy wegkryp tussen die vijenblare. En die Heere vir hom nou vraag, wat het hy nou gedoen? en nou al hier die slechte nieuws moet oordra, dat hy hier uit hier die wonderlijke tegenwoordigheid van God moet uit, en die weie wereld moet in, waar daar boosheid is wat wacht, een vernietiging, een aftakeling van die mense een besteel van die mens, van alles wat God vir die mens gegeet. En nou uiteindelik daar die goeie nies vir die mens oor te draan te sê Jezus, die Christus, die gesalfte van God, die lam van God Is geslag op die veertiende van die maand Nisan As Godse lam, so daar vergifnis kan kom hierdie toestand waarin die mens om in absolute verlorenheid bevind het. Denk jy nie, dit is goeie nies nie? Ek denk so, ek denk dit is verskrikkelike goeie nies. Dit is een aangename dag om vir iemand aan te kondig. En as iemand Jezus gevind het, dan sal die persoon ook daarvan kan getuig, getuig van wat wonderlijke dag in my lewe oh happy day luister ons hier na hier die lied wat vir ons gesing word en dank ook bykie self aan jou eie situasie of jy nie maar ook kan saam sing nie day. Oh happy day Oh happy day Oh happy day When Jesus walks When Jesus walks Oh when He lies when, when Jesus walks When Jesus walks When Jesus walks He walks with sin and Happy day. Oh, happy day Oh, it was a happy day luister na Net Radio SA Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, Pretoria, Zuid-Afrika en ons is bezig hier met goeie nieuws, ons is bezig as, om stem van hoop te wees, ek lees vir jou uit Romeine hoofstukken en ek gaan nou vinniger moet lees wat paar minuute oor om die laaste gedeelte van daar die tweede sin dan nou met jou te deel, die tweede vers ek lees het vannacht dier in die Griekse taal Ho, Pro, Eilers epigelita diatoon en auto en grafais hagiais ach mense wees lekker. ek mense kon nou vir jou gewys het nie, ek had het soms self so geseen, as jy kon sien die woord die grafais hagiais dis wat Paulus die bybel genoem het nou ek wil nou nie negatief klink oor die woord bybel en woord bybel Maar die woord bybel en woord bybel kom in die bybel voor nie dis, die, dis wat Paulus die bybel genoem het, Hy het, het Krafhuis, aggiehuis, beteken holy scriptures Onder ek, hoekom het ons dit nie daarby gehou nie? Om wat te reden sal so ons nou gaan afweik van dit wat hier in die bybel voor ons staan The holy scriptures, so, dit moest nou een betere woord Dit moest nou dan een bybelse woord Grafhaes Hages, maar wat sê hy van die Grafhaes Hages? Sê, oh proepigaileta. Hy sê, hier die evangelie wat van hy nou gepraat het, die eerste vers. Hy sê, wat beloof is wat hy promised beforehand. Dit is al lang al, hier die belofte, hier die goeie nie, is al lang al beloof. Mense het net, mooi, net die mooi raak gesien nie. O, diatoon profetoon, through the prophets, dier die profete, ou toe, van hom, dier sy profete, Godse profete, waar dit gestaan en grafais, hagais, in en hagi hagiais in the holy scriptures, het God het lang kal gesee. Dis ook om het so hard sêrzaak is, ne, dat die mense wat hier die holy scriptures geskryf het, van hier die belofte wat God al lang kan gegeet, dier die profete, toe Jezus wat die belofte is, gebore is in Bethlehem, toe weet die jode nie daarvan nie, ek wil so my heil as ek het nou vir jou sê, toe weet hulle nie daarvan nie, anders hou hulle ons die hele Jerusalem bestorm het, en ingehaard loop het, en voor om neergeval het, as hulle geweet het, God het mens geword, hier is hy in een krip, Maar hulle het het nie geweet nie, Mense en hulle weet het nou nog nie, Aardseer, aardseer, En daar is miljoene, daar miljoene, daar miljoene, Mense op die aarde wat het nie weet nie, Hulle weet nie, hulle het nie hierdie happy day wat hulle oor kan syng nie, Want het het nog nie vir hulle aangebreek nie, en ons het die geleentheid op hier die radio, dat hier die golwe, waar ons nog baie meer gaan praat, oor hoe werk hier die golwe, en hoe is dit, dat so God hier die golwe gebruikt, en dat het binnen in ons DNA ingaan, en dat het ons verander, en God herskip en daar werk, mense, dan het jy nog een groter epidee oor, daar werk, daar wacht vir jou nog baie, baie, baie, baie, baie, diep skatte, van in Godse woord, waar oor jy nog baie opgewonde sal kan raak. Kiek net hoe opgewonde is ons net hier oor een vers, wat hier in die Bijbel staan En dit is maar net een deelkie, een klein deelkie van al die skatte, in Godse woord, waarmee ons kan werk en ons opgewonde maak so dat ons vanavond met opgewondenheid kan gaan slaap, want ons wil ons Godse woord oordink, hy moet nie somme net gaan slaap nie, oordink hier die woorde van die Holy Scriptures, dit wat opgeteken is, dit wat Paulus is, is slaaf van die Heere Jezus, vooraf is hy al aangestel en geroep en afgesonder en gestuur om hier die goeie nieuws te gaan verkondig, wat al lang kan dier die profete neergepen is in the Holy Scriptures, dis die ons die heilige skrifte moet onderzoek, en dit bepyns en kyk van alles wat daar staan, want is God sy woorde aan ons, waarmee ons wil motiveer en help op hier die pad elke dag, so ons het nou vandag in die einde gekom van die dag, Dit is die einde hier van die sondag en dv is daar morgen een nieuwe dag en ons wil met hier die opgewondenheid van Godse woord wil ons die dag afsluit, ek hoop jy doen dit ook en jy sê vir die Heere baie dankie vir sy woord vir die wonderlijke dieptes en breedtes en hoogtes en wuites wat in sy woord vir ons opgeteken staan wat ons kan delf soos een delver met daar onder die koelteboom sit in die son en bezig is om te soek na hierdie skatte wat hier dalk hier kan wees, mens en die hele skrif is vol af van, vol van hierdie skatte wat baie meer werd is die diamante wat hy daaruit sorteer en daarmee gaan ek jou dan nou groot en mag jy wonderlike aand verder in die teenwoordigheid van die Heere ervaar, wanneer jy gaan slaap, mag dit vir jou vreegtevol wees, mag jy rustig wees, mag jy rechtig mooi uitrus in God sy teenwoordigheid, en dan sien ek jou defies, dat het morgen is weer hier die tyd. Daarom sê ek hieruit, Airene, vir jou, Shalom.